Laqad nasarakumullahu fi mawaatin kathira wa yawm hunain idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a um madaqat aleikum alardhu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin In ruan jemat ne vazhdimin e komentit thurres madhe prej surave gjata alkuranit kerim surate at-tauba dot vazhdoim me ayetin te thilin tash para juvesh e lexuam ayeti me pun qi ka te baje e kemi pët jetërëm, e kemi mëdoëm mësht që të këthëmë historie së islamë e pëtë më më më rapa për tërë tërëtë ajoj qëka Allah jujë jalë uhu wa jalë shë anhu e fëksojë dhe deshtët në amëson me madhënija në tië lë për mëtë Kurani Kërimi këtën këtë ajit e thonë lëqab nësërëkumullahu fë mëvatina këthira o besimtar o musliman yundih mëba në shumë dhëndë ju ndihmova me shumë në shumë raste edhe atë me të vërtejt ju ndihmova në shumë raste në pjesën e partë të këti ajeti për rastët edhe vendet që i ka ndihmo Allahu Gjelle Gjelalu muslimanët asë një vend nuk e ka cegnë këta jetë mirë pa të janë rastët është për ndarën e përtan Korani Kerimin edhe historien islamet faqët Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Gjelalu ku i ka ndihmo muslimanët qka ka për gjelim këta jetë atë i kanë dhënëun Begër me datën 17 me datën 16 muajit Ramazan në muajin shtatë të mosiljet. A ka një zentraç në 14 burra, që se dinë xhamati musliman anëman godos prej olemave të vet, edhe nga historia e pastër, se ishin në pakicë në Kusla. Ni pakicë vogël prej tashin e 14 burrave, me kusht ta dinim të gjithë të paprgatitur gjith, për luftë. Dalja e Premedinës për mbetërisë dalje rasti. Ata Rasullullah (ﷺ) kur i thënë rëfa, un po dalë Sufjanit më ia mor mallin tonë, që na e ka marrë më ke po bën tregtimet a. Kuç po vjen me vua? Kjo dalje ka kish bisedet për këtë. Përgatitja për këtë dalje inse ka çë vogël. Tani unë jam në luftën e Bedrit këtu në zonte me Juve, po këta fjalë në Vizoli. Në Vizolë daljen se do dalim avoll me një çetëve. Ku do të bisedojmë për daljen nga shtëpia për luftë? Kusë është me muë e hazër në të dhene, e që ati pra gati, rrëfa ti, kishin do dhe të bura, 3-14, dullën me 70 dheve dhikoval, me 70 dhe dhikoval, edhe hitë shpata hemen, dullën me rasullajnë, a.s.m. bedër, 3-14 bura, e bojahli, ona e kunder të, ishte organizuar për luft për shkak se 30 dit ishin organizuar për atë fun për dalim së për dalim për më lidhemi së për më lidhemi për të borë ki fis për del, a i fis për del të, sa fis e për dalim, sa së për dalim ki trim për del, ki trim së për del deri sa e rëtunat e e bëlehebi la natulloj ali a i nuk dull luft të me bedrit për shkak se në kohën e fundi pak para se për dalim për natë thuj se a i tha për natë e shish në njëndët e shimës në në ndër mahtë të cilës u bindë dhe në përmetë robanave edhe andragjive komentit e andragjive nuk dola ajo që e kishë pa bile atë ndër so ka ajo që e pa në ndër ishte një grua e kishë e në atika andra asaj së kimi më lame dojë në regu edhe këtës e kemi më abitë në krejësore organizimi e vëgjelit ishte me 950 bura me 950 bura 700 dhe 200 kualë Si cilë i ushtarë ishte i veshën me e lek, i veshën me e lek luftët. Si cilë i ushtarë e kishte shpatën e vetë, hemen edhe një qeterë në thëndon luftë se ka një are shpatë atë fajan, kur nëzajet luftë të fërë. Kësu ishte ushtria amikun. Ato e kishtën ketë edhe një ndimës. Ketë organizime edhe një ndimës qeterë. A i ndimës një qeterë në kura një kërim e ka emnin meleun, në kura një kërim e ka emnin shëjtan, a i sa me mund ta në organizimin ato dita ju thëjë kënë mësëllini gratë pa i morë me veti mësëllini gratë pa i morë me veti a e dhe sot ju thët njerëz me të sidët organizojnë luft mësëllini gratë pa i morë me veti ja për shembo në mirat në vitin 1967 kur luft Siria organizojnë po sulm jo se sulm ato bura shka janë për shtet s'kanë mundë si më organizojnë sulm po kër organizojnë mbrojtje pra i veshit qika të sirijës atët gjimnazit edhe fakultetit kejt në uniformu shtarake edhe sot gudala i ka qashtu dveshme edhe sot qashtu i ka dveshme i veshit edhe i hipi 16.000 prej ative në kamionat e ushtrijës me i qu me luftur Israelin 16.000 të opa me shku me umbrojt prej Israilit se na jemi ato shka kemi shku ashtë largë dhe me, me burat po se po mo e kemi ujtisë e kemi borë hazër burat e tonë mo po se po luftojt po edhe qikat e tonë ahin luft me amiku luftojt prej 6.000 marën men prej 6.000 7.000 e vlad huj kanë këti prej kamionave të hes janë mit janë mit kja është logika e socialistave dhe komunistave të cilët dhe ishin me maqë sistemin me vajt me cikë ka dhe me djem. Jo vllavja më dason, jo. Ai mot ja, ja lufton në mënyrën kikitab si e organizon, ja ndriçë hit ban. Ja ndriçë hit nuk ban. 7000 cikë janë mit për i kamionit turan tok, tëhet kamionin 50 kilometra në orë. Këtë e boni ai abrash edhe ala fot masizet e koserviteve. Jo, 20 trego 2 vite si vjen bon. do. Që trego 2 vite ala çaj njëri pe ullhë. Kushtë jemi na pra, a e pamë kushtë jemi Na e mi që ato Katë të rëzvite në allëhesh njoni Me samor të hujnë shpin Samori i modinit hujnë shpin Na e mi që ato E bajmë nga, s'ka gajle Nga së për neve, neve s'ka problem Rasullullalli, s'ratu salam Kështu dulme një luf Shëjtoni, a i ndinë Si e bajenit, nuk i sajki që tërsen Gratë mirësi lini pajmo Mirëni ato Gjarijet e juve shka këtene dhe din me i roh ati të mbulekit, mirënja dhe ato me veti se ato, shumë ju një mujë por shkana një mujë, e bugjenit e keshkana një mujë ato ju japin kurajoj ju japin juve kuraj, ju japin bullnet për mehin ljumë, kur t'i bil ato dahirës, tonë ju kur t'ju presin muslimanet helbetet si ndodhe, ju kur këshirni ka gratë juve ju dhimën ato, edhe sulmoni edhe ma tepër, beri kur shtu 380 kilometra rrugë, që tomë në teda shajtoni o e bugjenit e kabonë Kërka orë momenti fundë Kër a <todic language> falemma tarail, falemma Fah, Ufot, fa u shtëri a më u shtëri Shëjtoni sa eqët a shfra A që këzoj kush jamune Falemma të raë Falemma të raë atë ilë pjetën Nëka sa ala që bejhë Fa qale inni arë ma la të raun Fa eqët a shfra U qatë fa Qikjoj e bëgjela muhamid i më u shtëri në vërë Qitoh janë gjemte ati Edhe qitoh janë gjemte Tu që gratë i kje kje kje kje Fu që që ti kje më rakij Më rakij plus m unë i tutë në Zotit. U shkova ti ka kamarë, a ma shërqë, a ma ndimës, a ma ndimës, dheri kupën dhe mojkaj, dheri atëherë ti ku më kusë mundesh me këti më rapa, për shkurti, këtë luftë, kështë e ka fitu? Këtë luftë e ka në fitu ato 314 burërë. Pra Allah u gjëllë e zhelalu tha, le kad nasara kumullahu fi me vaftin e këtira. Unë ju kam ndimu ju me shumë vendë dhe në shumë rasta o muslimanë, Pa marë parasisht sa ishi Ajo për Allahu nuk lund Asni gjisëm roli Nohod Do të kadej shpejt e shpejt Shpejt e shpejt për të arrit e dërthi jonson Nohod në mujnë të rejtë e një Masikretit Kjo isë në mujnë së të mëjtë Në mujnë të rejtë e një Masikretit Nohod Rasullullah organizoj Se kishtar e Vusufjani me luftu për nga marin Me nëzir hakin e bedri Kisar 400 km me nëzir hakin bedr se pësik ishar me nëzir hakin atë u grapë që ishin në bedre pan shkandoli edhe janisen me vajtun me din e baban agën, vlahun, burin që ja këshim pra muslimanët e u pa të nëmorë dhe ashtë që mos me vajtu grapë se tani muslimanët mos porritën helbetë s'ka me vajtu pa të nësën meka me u shtrengu se këpan nëzir këtë hakë selam erë, me tri një vetë rësullullah alesat u sëra rësullare sa të sëra me organizoj daljen me, me, prej qitetit me dal, prej qitetit me liptuja qitetit për shkurti menimi i burra prapë e nja me tre në bedrësajsh në 314-1950 sa me sa nja me tre prapë nja me tre po kur gjo nja me tre në regull abdullaj i në ubejt në selull a i rësull munafikin a i koka, a i o machina e munafikave në mëdine boni që ka boni 300 burra ja këtaj Resulullah i taj së të selam për e unës në momentin e fundit në momentin e fundit me atëm 700 pra një me 4 ku që ka pitu këtë luf këtë luf të ka pitu Muhammed Mustafa së lalali së lëme dhe as kërte ti pa muar parasi që ka ndonë mrenas ka nda këmës një gu mësë kësaj lufte ashmajt një luf në të nefrit në vendin hamral e tërë Rasulullah s.a.s. Me që të vura që luftur në hud Edhe u kësin prej, prej u hudit Medine Të plagosët dërin 84 var Ja kanë shëru gratë njonit 84 plaga Ja kanë shëru gratë njonit Medine Me në gjith Rasulullah s.a.s. Më heret dha urnin Tha ne pëshkojmë luft me një ven Disa kilometra Disa dheqe kilometra Prej Medines larg Walaju tabi ani Rajulul ma shahida Amta fil odh fa më zvenë me mua asë një i cili s'ka qenë në hodë pra. A u kuptu? Në esrit prej u hudit, fa po shkojmë luft me luftu pra. Ama asë një tazë, veç të hudit pra. Se kështu, fa me pru një tazë. E dhe këtanë në në vizone ju duhet për, dersin, për në fundë dërësit. Pabë në orë dhe një tazë, tërtë anëzajmë, tërtë i frimë, tërtë i amushmi menën zë duhet me gjenin zërë të jetë jam mëshmi menë se dhuk me qenë kam gulës në i mërë dhe një dhët dhe të i dhënë dërë të i dhënë dërë të i dhënë dhe dhënë dhe dhënë dhe shumë fa të hudit janë hazër të ndërë ato e kanë pa pra më shka do me thonë fa veç ato pra sa ato ja din anë mikut ato ja din anë mikut ato ja din rënti e në islamit qish luftot kundër anë mikut shkoj në hamëral eset vendi e kaj në hamëral eset anë miku i kishen të organizu me këti prapë me sulmunë me dine që janë miku i tramit kishen të organizu me, me këti edhe leharë me sulmunë me dine se ju kishdoj se pak në hud Rasullari së atë u selam kure kanë pa me ushtiri dhe veste mas gjitha ati zahmeti në hud anë ish me shkunë 150 km për Medines, me dines me sulmua anë miku në dhe e vësufjoni e murë ushtiri dhe vesa për me kebërën se s'ka qare me këto nuk shkon këtive nuk përju qëndroka i shkatërum, i dërmum i lidhën, ka kria, ka kama, ka barku e ka shpina, kejt 150 km në udhe po më doket se ketë kondicion që erë të kanë si të islami të povebrojnë ma mëshën menën e menën do 60 ditë në udhe me ju thonë shqiptarëve 60 ditë në udhe të me dalë për ditë sabole unë me ndojë se para në ditë dalin si të këtë, bila dhe ata si të këtë dhe një havol, helbet dhe një baklam, tamël me ara Ike e shpesha të i runa, zëtë mështë me pasë hava dhe baklavë. Po drejtë për në shojnë. Me në thonë katunar dhe a i kretar i katunit, po dalmi me mush, rruzën, prejshypqarin, vaktins, ama gjash dhe të ditë dhe të dalim vëlletarisht. A i ke? Parën ditë sa kërë a i kje, edhe sa traktora? Një zëtë. Dit. Ditë në ditë? Dhe. Ditë dit në ditë, dhe. Dit. Në të ratë të në kejtë zubash përthejën atë një gumë një kjetë pash përdi bëve së një shpërta e një gumë atë interesant kondicion, kondicion për qëllime, marit të qëllime ishkatrum nuhut dherin fund në sabah nishin e 50 km ur anë miku sefa po dhe i kemu organizu prabbena sulmu nishin e 50 mëzvena asë një atazë që të dromit i du kondicion, din, din, islam din, zemër, din e kalimu allahu gjelle gjelaluhu gjelle shanuhu Në luftën e ndekit kam thonë Në vitin 4, në vitin 5 kam kohë Anë mi ku ka ardhë Në alehantë Edhe Kureish, Kureish më trishtim Fisi kurejsh Kurejsh do me thonë Balen, Shqip Balen A i peshku shka është ma i madhë Ndeti e ka emnin balena Kejt peshkit a i ha Fisi kurejsh Shqip do me thonë Fisi balena sa atë fisi, fisi Se atë fis asni fis i arabë Vesën e hajke A i hajke kejt fisët Ashtë ishte i fuqishëm Ashtë ishte i madhë fisit korejsh në Medine fisit avut edhe khazret di fisit e u bon tëra Je, fisit jehud ben i korejza, ben i kajnuka, ben i nadir këta ishin fisit jehud kejtë zbash ku pa të nëbale onë me sulmu për nga merën edhe, edhe muslimanët e ti ndodhi, me të vërtet ndodhi, po që ndodhi ma shbrami ma në fond Allahu جل جلالو دیبلات يا ظبريت محمد مصطفى سن قشتی سن مت موله edhe vat ato ato aliansen e shkatroi me fuqin e vat pa u derdë xhoki muslimanit fare. Prandaj ma kujna kanë. <të> Ndihma kujna kanë, ndihmas Allahu جل جلالو و جل سالو. Po për me meritua ka dush me çën i Allahut. Etë ka plani jutu për sembojtë dërsit tonë se me marrë as kujojnë medalë as boll. Po i lëm lutën e bukës, po i lëm lutën e han, po i lëm lutën e muats. Po i lëm këqjera. Po kalojm temën ton në vitin 8 të, të hijratit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka organizu u start adat muslimanët atërat zotërit e tëon të nderuar me shkuën Mekkën me bashkë me, me, me rënë putat që habën me shpall, me liruar çhabën nga kriçat edhe putat e putalive. Sa ka qenë kjo histori e mohë? Ashbaranci numër son. Nuk më asbaranci më e dit. Vura e para herë. E para herë në historinë e 73 lufteve. Të cilat u zhvilluan në kohën e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi vesellem në periudhën e Tetni Çare. Në periudhën e Tetni Çare, shtatë të tre lufta 28 36 të organizuara nga Muhamedit Mustafa në mënyrë të ndonjë kreative vetë ka qenë pjesëmarrë. e para harë muslimanët shkujnë lufë prej medinës Mekke mështi që paga meri ju pa fan të fanë mështë luftës hendekit hadhi akhiru hunna kjo është e fundi tha innëkum së të gëzunahum ba dhe jaumikum hadha fa dheri ta shatë ardhen për Mekke me ju sulmu prej sodit ju ma do të i sulmu në vendin e vata gjithë të parin harë muslimanët organizojnë në shtri 10.000 vet 10.000 bura A shkëth me i pa 10000 gjemtvesh. A shkëth me i pa 10000 gjemtri edhe si të lëfis bajrakin e vet. Çfarë është ajo që si të lëfis bajrakin e vet? Ës gabim që moti ndershëm. Sipas Islamit po thoni, s'po foli, sipas Feres ton, është gabim që në momentet në momentet e veçanta me i mledh njerëzit nëni bajrak. Ës gabim, nës ës gabim në disa momente të veçanta me i mledh njerëzit nëni bajrak po Rasulullah e sratu salam ja dhanë në ketëra si cëllit fis bajraku në vetë. Si cëllit fis bajraku në vetë. E laju u tëj 500 km me këtë 10.000 vetë me shku qabën, me kurtalis, me shkëtu, me pasru prej putave dhe putajime. Arritin qabën. Nuk e kam qëlinin me spjegu këtë luft, ta shumë teme gjonë, po du me dalë të tema jonë sotë, po jemi në. Arritin edhe në medine, në këtë med vartet u bohë si pas planifikimi qdo gjo edhe murë fund jo që mur i murë fund pasri një qabës po murë fund kufri edhe qafir lëku deri njeri në fundit në gjëzir al-Arabie në gadishullin arabik murë qdo gjo fund me preashtim disa piseve kishin mërë në onën jug lindore të mekës pakalun islam halë kurse ato që ishin rafë qabës as nja nuk ka mërë ditën e shpallës qabës pakalun islam Asnja. edhe atë e kur kuj pa i der dhuna uh, gjak kur kuj pa i der dhuna gjak dhe përja shtim një grupe vogël e kishin sulmu Khalid bin Velidin me një on edhe a gjekrisën shpatat Rasullullahi piti i tha qka përbohat dhe qësh i tha në Khalidin në Velidin e sulmu i sulmu edhe aj allahu e pagopt Khalid bin Velidin edhe kur jam këto përdu me i qek edhe një disa vura në Mekka Rasullullahi r.s. pa të thon filonin edhe filonin filonin kur t'i gjonin edhe me i gjithë dëvarën për tërden e qabës, për mbulese në qabës, mësë janë falën e qative. Pate i pasaktu me emën, ka dhe kanë. Pate, këto kanë qenë të pakorijgjum, pra mbita edhe na nuk po korijgjum i, i sotë. Nëzullumin e në islamit edhe zëtriut, edhe zëtrive qërë kanë qenë të pakorijgjum, fa pra ki, edhe ki, edhe ki, edhe me i gjithë për mbulese në qabës varëm, të thonë falën e, s'ka falën e. e përsa për të nëbazë o nëmë dhe hoqë pra njënë i thës që ka rënë kona të a të tekim njopra kër jemi këtu njopra e tekim të ditën e shpal njës në këskejt kënë kalu në islama e ka pas lënën e krymë e përgjahelin e ka pas gab a njës me shku më umid në detin e këq i ka thonë ngrus unë e shkojva dhe ku më shkojnë dhe për shkojnë me u gulfat në detin se fa për muë e nuk ka den, Po tha, nështë e Rasullahi, tha, nështë e Mohamedi më të jau falë helbet, tha, nështë e jau falë qerve, ama muë e unë e di shka i kam dhota, unë e di shki musë ma falë, pra për shkoj po mitna. Rasullahi, kër ka hunë në shpijën e kësajnë, në kja dite, e ka pytë, këtë ke zëtriun, fa zëtria i jemë, ka shku me umit në deti, se tha, nuk ma falë, Mohamedi. E qoj një njeri, apo di, historianet ka në thonë nja, historianet ka në thonë di, e qojnë me kual shtejt sa s'karandeti sa shkothu një hajden Mekke se Muhammed A.S. të ka fal në mzike best, nuk, nuk ka besu e kanë binë gjatë kohë se Muhammed A.S. të ka fal edhe ka ardhë Mekke e ka pranu Islamin best buri mirë në historinë Islam e abo dhere hadis ka ka vdek disa hadise i kemi prej këti transmetume ta falë Rasullullah A.S. ta falë ajë ta falë gjithmonë se ajë është falë është shumë i madhë kur ashtë kri kjo mësë ashtë as bëkjo në dëdhi shumë e more në pregadit jesi për për me kësin me dine gjemotin dërshum këtu fillon dërsi sotit me ajetin për me uksin me dine i ka ardhë i lajnë e thërë ja rasul Allah fisë i Hawazim fisë i beni Hilal fisë i beni Saab fisë i beni Bekr fa këto fisë janë organizu me të sulmu pra prej luftës e në luftë Prej zahmetit en zahmet Prej provimit en provim Prej sprovës en sprovë Nukarahat Aje muslimans karahat Faya Rasulullah fa këto fise Ne krije në fisi në hawazin Udhejsi tëllë siste në malik Ibn-i avfë në nadari Aje udhejtë si këtë fise Fa nënëhijen e këti burri Janë yani organizumët së l-muta Rasulullah aqon al interessant Me dit, aqon me rënti Me dit paratese Apo organizot dhikush me msulmu E tani e dim nabon se shka me bo Ne edhe musliman me vesh nabdojt Apo do dhikush me la sulmu Katon vajin khipse min qawmin Khyaneten sa në bidh i lejnim Si të tutër se një popull Po trason, s'ka ki mincu Sulmuje Sulmuje Islami asht din i burnis Islami asht din i drejtsis Islami asht din i mbrojkis Edhe Islami asht din i sulmis Kush e kupton Islamin sa është dini mbrojtës e ka shumë gabim. Kush e kupton se Islami është dini i sulmit e ka shumë gabim. Islami është dini i mbrojtjes edhe dini i sulmit. Pra, në kohën e inkurajimit të lmuar dinë mbrojt, në kohën kur duhet me sulmu e din kur duhet me sulmu mirë. Rasullallahu salla selam me 10 mijë ushtar, me 10 mijë ushtar u nis me shku me në sulmin e fisit Hawazen. Ti të thënë ne ohhet që Malik ibn Awf në ndëri mirfa Kton këtu ushtritë tash po. Pra, Ktu nuk ket ushtri i Ardhreni me përmend si ta keni në mbizuhë dotave, dotri, do të ska kanë marrë pjesë. Dini burra xhemat e ndershëm për atëve muslimanëve në Mekkë, qi u bon musliman ato dita, ato kishin pjes, lus, si Sefte, burave, lajtër, mi, pra, që kishin marrë pjesë kur në luftë si musliman. Sa të dini burra për këtë aspekt e burrave u kanë bashkën dhit Rasullullah t.s.a.l. Nat mi praci që ishte atë prej Medinet për dhim, Ansarëve Muhaxir edhe di një vura ta dhe musliman para njëherë për shkojnë ljuf pra një punë të zvillujmë të bëjmë qartë shumë të ka njëherë mdo këtë kemi thonë ndirë, pra për e të ekim pra shkurt, shkurt dhe njëherë kur njësësh me shku me bërë një punë edhe bashkan gjitët njështë shka qef tijë në armët një mu atë punë në ranë me kri mirë po, aja është qa që i pa dhitur aja është qa që i pa, pa praktikumë A, a që pa ushtrumë për atë punë, sa që ti jetë bëhatë havale, atë punën e mëllë dhe takshinës, a gali në këti të bëjshë. Ki ashtë njeri për shemblë, një shemblë për shemblë e ti leti qa për ti njeri. Ashtë qa që ashtë i standardizumë, për shemblë, ti je i ushtrumë atë shumë, në luftë që so, në një dhe, sot gjithë ditën së ha buk dhe shë e së të para, kisë të përmenë a i kur t'i vene vakti i sofrës ka e ka shtrute shpia me thun kur t'bërën sa atë i dimret kitë se ka gajnë e pëse në t'nalu e buk si mundosh me i thonë këtia ma shqyqoh tash na nuk jemi në tjetën të roma midzve adje dhe të kushina ka ka lidhja e pun on e buk du oma shqyqoh ka dalë e munosht e dhe në herë mi arë pra të ma bukë nuk ka në e në qëtërre në akit Këtu banë vaki gjithë ditën thamë Vështë e shme të para Tërën e venë rejni në këshëm Duhë të halë mehe Ska vartë me hongër Ose ska hish me hongër On uh, e du buk Dile nish du Eta shmirë pra Qëti që arë me tijë e ki Qëti që arë me tijë e A ki apo të allë tonë prësisin Apo e banë maranë Që lënë të te banë ki Ki maranë Ki për anonë shumë a i qëtëri nëtë momentin e fundit bashkua 90 kanë gjithë përsejtës një efakt e masë dhe lu ka një dilapë e i kam më tijën apo him? po, sa me së bramit për muë sa ka? me kam u së qaru shti a me atë që i ke për bala a me ke që i ke për krau me sëllin u së qaru me sëllin me sëru e sape kush cëllet janë kështu ato të, të, të, të, të? pa ushtru më janë kësisoj ato të pa ushtru më janë kësisoj sa ato e mendojt Ato e mendojnë që do gjatë duhet një apagujt ndonë. Ato e mendojnë sofrën me mishkinjë dhe në bash në mesin e frantit, kërse gjemt e, e, e, e islamit. Kërse gjemt e dinit Allahu gjëlle gjëlelu, ato janë kejt qërë. Ato në luftën e hendekit, kishin lidhë gërë për barku. Luftën e hendekit, të e qelë hendekit. Kishin, hendekit ka qelë 5.000 kuti i gjatë, në një ndarua. 5.000 kuti i gjatë. 9 kuti i gjatë pas kuti i fel në vërgjë kështë në qëllë një ndak mështë me më ndërë se kështë një kanalën e telefonit ndak 5.000 kuti 5.000 kuti i bojnë 3.000 metre 3 km e gjimës 9 kuti i gjon 8 kuti i fel ka ali mështë me e këtësi si të bere mështë me mujtë me dalë nuk ka loj atër këshin lirë gurë për barku zërët më të krisin edhe njoni i tharë asullaj ta në shatë u selam se ta une me gurët a i ndëruar i e ngrejti atë veshën vetën që e kishe pa në të a i diguri kishtë li a i shtë i lidhë me digur për barkë të gjithë të barabartë edhe a i përnë i keme të barabartë të gjithë të barabartë bilët ti kër e keni guri a i qito dhegjë diguri pas kanë barkë pra mos me krizë barkë u plejënësijës havale kër anë i kërinë të havale kajonin e menë me të mimu e të në tijë, dhe në se me e kri punë, du shminimu pëti. Le që i du shminimu, po e krimë këta, le që po i du shminimu, le që të qel punë, në gjëma të ndërshëm. Po, është qa që i djetë? është i djetë i papunë, sa që majtë smrami, e selë, që që selë, banë shka banaj, të ve punën, me niti mrena, se mësike halabë vërgjë. Me niti në shpirë të mrena, se pag i Unë e banë më një halal se pak ju në ngushtohan këtë Më në nëmë të ranë patat me muë shumë punë Jo, po ta stjelë punën si do qësë Me niti shpirt një shmrena Se, se halaj i ke pasë borë Halaj i ke pasë minimu A shkat ka, shkat ka pengu e shkat ka ngatru të rinë funë kur gjojë Këtë dini vetë Nuk ishin në sësoj Po ishin pa përvojë o gura për lukë Se aftë që kishin isi musliman me lukëtu Shkoj Rasullullah alesatu selam Me sulmu fisin hawazin, mirpo. E ka dëshmu vetëm nga mëresa të threm. Se fisi hawazin, ushtarteva çka i papaf, i papaf si gjeta xhit fort shumë. I papaf si gjeta xhit shumë fort. Edhe mrat i ative, udhëheci i ative, prit i ative mali kimja of në nazri, paske kanë mjeshtri madh i luftës, çes ka po bëj këta. Kë jent e vërtet të ushtries sa ti, me këjt fiset i pat ka organizuarën e vend ku muslimanët se kanë di se ato kanë orë dhe ti do me thonë ka orën ma mrejna se muslimanë që ka kanë prit ma mrejna, ma afër udhës se këto ku kanë di se dhe zhvidojt lufta edhe në menimën gjë tu ka luhë muslimanët, menimën gjë shumë herët menimën gjë shumë herët ati dikun, tu zdrijt me sabajnë edhe menoten a i kejt ato mi gjem që i kishë radhit i gjojtën muslimanë sukur ku i gjojtë nishë i gjejtë i gjojt Në kurrizhje tani Rasullallahu sallallahu alaihi wasallam ka thotë çast organizuim mirëshin kohë. Allahu Kurani i Kerim tha thumma wallaytum mudbirin. E tha ju në këtë rast pra kur ju sulmun këtu anmikun e organizuim i kët sa u bot pikë 5 i thojmë na u bot pikë 5 i ka pat kodra edhe e la pejgamberi alaihi salatu sallam oi 11000 burra e la pejgamberi alaihi salatu sallam vet. U kolati rafati çendruun 100 bura kanë thonë disa istoria në islam E disa kanë thonë 80 bura Prej 12.000 gjelëve Te kam të pengamerit Për që ndrim kanë med Vetëm 100 bura Njoni prej ative ishte ashti buvakri Edhe ashti u merit Do të thot Edhe pit mdojve do I kishin kap bregin Po mirë be bura Ju ke 314 milive Nuk u luhatën bedr Ket 700 nuhut Nuk u luhatën Ket 3.090 Nuk u luhatën Ja sikaj u jetë tash dimë lotmi pra edhe u shkatrruat me themel ti ka të, të lag nga merrna Ali Satu selam ai ishte i vipun deve ati, në në deve atia dite ka pashem nin shahba ne deve shahba ishte i hipun edhe e hart ke ata per ball an mikut kur ke sot arte ati kishim kap kodra nga sulmi jasht me rian mikut ai me deve veç vet te kan miku hike me deve jote ma te kan miku edhe i vit kat kan mikut vet per ball انا الرسول انا نبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اليه يقول قد اصطر بذات هل امه الى رسول الله اظنه لعوب بور رسميه اذا نيكو تطريك انه يام بغماري الله جل جلاله انه يام يبيري عبد المطلب انه يام نيكياتي نقفل اكوهم فراغ سيقول جيتم ران نقفل اكوهم سيامي لا يبي ايشكاثهم جميع لا يبي ايشكاثهم جميع Ne yemi atos ka yemi edhe këto e thojm para ju tha ana ur, ana ana rasulullah edhe Abbasit se në ket lutja e Abasi ishte mija e ati edhe fabli djali i Abasit i tha Abasit se e kishte Ai dulevikati jo o filan e filan me emën po viqat se ya ahhab al samra ya ahhab al shajara o burrat e kthëm këtu viqati Abasi O, ju burë atë e pëmës Se lëstem Pëmës e cila kaim në një historin islam e shëgjara të rëzuan Shëgjara të dheja atë rëzuan Atit pacha e pajtimit kërë u patë bo E pasë në në nëshkru muslimanet një pikë prej pikave Se ja Rasul Allah Kur nuk dëndargovi prej te Kur nuk dëtikin nuk E pasë nuk gishtin ati Sa vikat që O, ju burë atë e pëmës E dini që a kini në nëshkru një ditë Gjith i, vikati, i vikati Abbasit o burat e surës bakara o ju burat e bedrit o ju burat e uhudit o ju burat e endekut ku jeni se u shkut u banat helash për nga merin vete elat elat me ni qin gjem më mëmbroj për e almikut mam atëherë muslimanët san atëherë muslimanët transmitohet shumë bukur se sejtë sëli prej ative që e niti zonin Abbasit e mirë ke devën edhe sulmëj ke të ka për nga meri më mledhën i herë e thanë pra prej hujumit madhë që kanë pasë e shkanë dodi me ta kur singoj ke di kanë devën i atë ja qitë ke kërpeshin për mi krije e mirë ke shpatën edhe vetë ardhën më mledhën rrasë për nga meri të arshatë u sëram e sulmun anë miku në sulmë një buri edhe ma fort se anë miku në shkanë sulmëj atë dheri sa u kësin kejt ashenu në historien e pasër dheri sa u kësin kejt sa në muslimanët veqë i kishin prej gjithë më në ushtrije salmikut edhe 6.000 jësirë. 6.000 bura e gra i kishin zonë jësirë atë dite muslimanët në sulmin e riorganizuar për zdit kër e panë se qëfar gabimi ju ka ndonë. Kur kështo? Kur kjo ndonë? Kjo dita, kur ndonë? Kjo dita, dita ndonë ndon dhe atëherë kur Rasulullah alesuatu selam në devën e vetë i pas britur i ngrëjti durë thë Allahumma انجز لي وعدك الذي وعدتني به او ظن به من طان صبرت اطن دييم سي ما باتت برمتو الله جل جلاله هو جل شانه اكاز بريد نديمن ايرات نيما اكاز بريد نديمن ايرات مدرتي تفمي ملائكه كان فون هيستوريان 8000 بوايارتي تفسمي ملائكه i ka qua Allahu Jelle Jelaluhu në atë zëbrassinën kur muslimanët e këshin lorë 5.000 më lajke këtar transmitojnë qafirat dhët ta sa i ditë e thojnë se i shifshmi dëkuval a njerin që ish në kali nuk e shifshmi 5.000 më lajke fa nëzëll Allahu sëkinët e hu alai Allahu Jelle Jelaluhu në këtërat jazë zbriti, jazë zbriti Muhammed Musafas edhe shogë ve atijat qëtësien shpirtrore Edhe rikujtohem thjesht për vlerë natës nuk lihet nga Mari Allahu xhalla xelaluhu vet. Nuk lihet në momentin baba e nana e vllau e tij ka e gruaja në momentin e rrezikshëm nuk lihen vet. Nuk lihet as ktheve Islamin dinin të cilët i ke dhall zotë dhe janë të ardhënta nuk lihet vet në momentin e caktuar. Ju mos të mbartshëm. Kë lutë ka një lufte a Hunainit. Allahu dhe lë xelaluhu ka përshkruan këtë ajet këso. Ka thonë yauma Hunainin i dhe ajabet këm ka fratu këm ditën e luftës hunenit përshka këse hunenit dojnë ati vendit ku në zhvillu lufta ta ditën e hunenit e pëlqit vëtë vetën edhe numrin e juaj e në numrin e juaj shumë ka të mështetur pra, për i thojnë kësaj se kjo e ka bashkohorisht në të ditët modern e emnin eufori sa jeshtë jesht mështetën në numrin, se jeshtë në numrin mështetën dhe të thotë të, të jeshtë euforik Unë bësatën në numër, a gjëbetë këmë kësratë këmë, faq ju, na sot, dimdhët mi jemi, gërëm të gëni anë këmë shëjëa, Allahu gjëlle gjelalu tha, a ju boni dobi në numëri? A fitur për i numërin këtë ditë? Qëfar hajri i paf, dimdhët mi në numërin të shaj ditë? Ikët? E thani une, kër i zbrita me lajket, edhe kër i zbrita qëtësien, në shpirtin e juaj, kër i zbr Ku, ku ka na e mësherta? Ku ka na e mësherta? Si mështë jemi musliman, e mësherta qëtërkun. E mësherta është të politikanët ton, ka një harë, kur dojnë me në dhonë dërth, në ajetët e, e rushdiut, me në dhonë dërth, thënë jo, po në, imi, di milion. A i qetri matonë neve në gradinë, që ja ka është pijen, është tatë milion. E po, që, u biti, u kri. U kri. Se, kësto, se këto njërë, jo musliman, jo të islamizuar, e mështetin një mërë zdo gjo, edhe e për shtetin hekër zdo gjo, a na muslimanët jemi të urnum me mështet zdo gjo të kryusi jun. Të kryusi jun. Allahu i ka zbrit tasmi me lajka. Kur kush nuk gudzon me thon, se ative janë ka zbrit, jeneve së na i zbrita, jo, ato janë na që kanë qenë para nimi e peshqinveve, edhe na jemi ato, Më falë ummeti kamësi si më falë mator la ydra oloo khair am akhro ummeti am qafona fishimi nuk e dim an fillimi ban bereqetit hairan fon nuk e dim qafona rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fillimi ban bereqetit hairan fon atimi u gazbrit allahe melaiqe po ka dalil ti sot asni dalil asni argument ti sot juvesuni mal kso allah xhallahu xallahu xallahu qira na cso cso na hakimit vendosur <imit> se ka libri i prisave tona ashatisui me diploma për shembol edhe me dhurata për shembol e vendosin disa njerës na duhet a lipin dhjem, a shë vërtet se lipin dhjem a shë vërtet se lipin dhjem thujnë për shembol na duhet me pas me qenë si qelë e me shfrizu rastin ajde ta shofim pra sëllin rast për do një me shfrizu për me kalu lumi duhet me shfrizu rastin e nobelit filonit që ja kavan se na përmet ati nobelit filonit apo të filonit Ne even në konsiderojnë qërtë Se ajë nobelistë janë shë joni Ani pra Pse ka që të marë shumë Po bani o bura Pse po bani ka që zvegjli Pse po zvegloni atë shumë Espo dili me me du drejtë Me thonë ato shka japin nobelin kush janë Po po bani më abet ato shka jakan marë kush janë Juve kush ju tharë Qa që keqë mori në tu Me studiu kush ka marë nobel Pse së po studioni kush e japë nobelin e për pra studimët i, ka i pa një kapë ka prapa, studimët i pa një kapë për bishti, si të i kapër studimët për bishti, bisht del puna me të mrabin. Dutë me i kapë studimët për krije, në belin e dajnë masonët, në belin e dajnë anmiqët e tu, e hajde, pra urnëta. Kur e dajnë ato, kur që ishe shërptori mirë, s'ka diskotim shumë, në beli osë karash në beli i masonët, Ska diskutojm tu bari. Këta ardhin këtu dy njerë, ti si thënë s'ka pa i kurkush. Këta kanë kët gota ardhin. Pra si mos ta dish ti kemat më imrabe, ti spolezon pra. Ti skudo me bit pra. Ato shka e sulmoi Islamin, ato shka e kan sulmu pa gamarin Hulain, ato shka e kan sulmuën Beder, ato shka e kan sulmuën Hendek, ato e dajë nobi. Mosot mar, mos u bani të marrsh, mos u bani të çuditshëm për historinë se çilla do të vjen e mas e gjentetuta kur të lexojë në nipat të tu do thojt ku kunon kushna kishprin në shekullin 20 ku kunon kën kishna pas doma qim shpijek shtu të sëjn, të thojnë gjemë të tonë kër të të bënë të lezushëm një pateton për na henes për e shofim shtip se kishpiju për ato i kishin pason në timet këtë kutura, ku me fitu ato se kishin mës me kanarin e Allah u gjellë gjellaru e kishin mës me kanarin e mulinit kanarin e mulinit në 153 ok edhe mës në 153 okve e ka një një, një në bësht Nuk shkot, s'ka amon 154 E pra me 153 ok Si të sit, kujtojsh Se problemi jota 153 ok Unë në e matë me kanarën e mulinit Unë e di që ajë nuk ka 153 ok Problemi jona mbi 1.530.000 ok A shumë i matë Pra kanarën e kuj dush me morë me veti Dush me morë kanarën e Allah U të cili e manë këtë problem Ajë kanarë ka zbrit vetëm në këtë liber Në këtë kitabë edhe nasë një venë qeter Ka thonë? Unë ju ndihmova Pra lip në ndihme në teme Pa ndihme në teme Numërë juvë është hiqë Pa ndihme në teme Ekratë e juvë janë hiqë Pa ndihme në teme Ju të gjithë jeni hiqë Pa ndihme në teme Kejtë botë është U me vallajtu më të dërinë Tha ikët Allahu gjallë zilalu ikët E latë zotëri në vetë Me një lëhakje edhe dërthi Po e merë fundin e vetë Me një luhakje dë vogël gjëmatin dërshumë Me një luhakje shumë dë vogël Ndodhë katastrofa me modhe Ik do me thonë pi për për nga merit Këta ju ka ndodhë muslimanëve në lufë Nëherë për ju të regojë dhe për mbili sot Në gjami ishka ju ka ndodhë Në lufë, në gjami mrena Ta shna në gjami emis, jemi në lufë për jashtë Emi në gjami Me dine Tabi ishte ala e re, koha Kalo ishin muslimanët taze ishin për dit njërës ndin për dit adhishka i ke ndin ndodhë ke gjumov i ke me falë gjumov po adhës më dhe ju ndodhë të e falë për nga marion gjumov me din e një dit ishte në mimbar nalë të e bo hitbën për s'ka i gjamiës me din e s'kaloj një, një karavan ma plët deve me pasuni kër e pan muslimanët s'deve të ngarku me kanimi kilogram shpin shumë pasuni edhe ishte fat edhe ishte keq edhe ishte koha Këto pyjamie duhen mi mor ato. Diten e jumë. Ahla ato drejtat fars nuk u patën pal. Minit do ishta nga merë, ne çata janë ma dunën këto. Edhe nisave ato kanë merrë më të ndarshëm 14 vet. Më dinë gamel 14 vet. Allahu Jellalul, jam ka terheq vorej dhe vorej e Kur'anit, musliman ve suratul Juma'an Kur'ani Karim. Fa vayyin rahu lahuwal infadu ilayha wa tarakuku qa'ima. Fa kure parë thë atë shka që kësa i djunjojë, që s'ka lidhje me namazë i majna, t'la t'i e thënë hitë me dulën mi maraka. Fa kul ma inda Allahi khairun minë lehwi, vëmin e t'i jara, fa thuju se ajo që Allahu e ka të dhmadhnia ati edhe për juve për e rullë mi avdhonë, kur t'a meritoni, a shumë me dashur për juve thë atë që po dhulli me marë të beve t'a gjithë ban vakhi ahet dev e kanpastra folla kanpastin jermrena ku me di se kanpast e kan harru muslimant mas zejtinit namazin e xumat e kan harru muslimant mas vajit mas ules mas vajit gurit e kan harru namazin e xumas e penga merre ne allah o jelle jalalu kur kso kur vetem nje here nitrusje en i susur vogel e lidhen teli dunjas me teli ahiratit as bo ki gabim ka ti trash allah me kuran e ka permesu Pra edhe ne edhe kur të gabojm këto duhet përmirësohemi nëpërmjet Kur'anit të Kërimit. Edhe ne edhe kur mështajmë numrin ton, duhet kujdesemi të themi që ka një rregull ajo. A ka më shumë se numri? Ka më shumë se numri jon. Allahu jon xhalla xjalalu, ndina Allahu ton xhalla xjalalu o xhallashano kur ta merri ton, kur ta litni, kur ti kthemi aty ndime aty a shati lillahi al-fatiha.